کیم څه پکته نه اچھا اسدا خبر باندې چې حرکت او سكون دا حدیث دي بل باندې کوم یو مرخصه دلیل بل هو چې زنه بالمشاهده او زنه په دلیل دي په هر د یو سند دلایل په تفصيلي دلایل دي چې حرکت او سکون څه دي دا حدیث دي څنګه دي یو دلیل دا چې دا اعراض دي او عارض غیر باقیه د باقی نه پدېږي په عارض څخه باقی نه رسي چې په دا باندې دای باقی هو چېز مونږ نه پېتېرې نو چې غیر باقی دي حادثه شول کنه څه نه کادیم حادثه چې غیر باقی وی او که کادیم وي ودا څه وای په دې او باقی وی لرنه دي ځکه عارض شي که یم د عارض بل عارض رسي سرنگرسی، تیچال عراز باقیتون عراز باقی دین نو عراز تا دی باقی ویل ویرسی کیجوی چی پا عراز پر باقای ورسش مبدع، مشتاکی چی پچا پا مشتاکی چی پچا پا مبدع پرسی بی قیم آئی بی اگناورس تا سدکتے مشتاکی پا موضوع بندی یا پا کیمچه بندی زید و زاربون و زید و زارب ویر ویچ وی زر نو عراز و باقی ویر ویچ باق چبکا وي بکه فخپل یو عرض ده نو کې عام دي عرض عرض او کې عامو عرض بل زکا چې عرض حيز نلدي اما كان نلدي اما نو ما کا بحي... او ما کا او قائم دا دعوا سره ترشه غير متحيز او د ذکر اينسي چې صحیح بل په چاپري قائم وي او هغه مقام به هي په غيري خير سيادت پرمقام نه نو دیو جنا داسونو شي کډره بلکې قائم چې په چاپري وي هغه مقام به هي څه ده ا قائم چې په چاپري پر ده هغه مقام به هو خامخ په چا شي ځکه قائم معنا هم څه کړي وا چې قائم بل غير معنا دادو چې دایو په تحيز تحيز د تابې په تحيز دي دانه غير حیا زغر کډای وي اې غیر دت صبر کډای وي مکان راو راي اګ دنا رو مقویم نو قایم پر خپل کېو ام نو یوبته چکه ام په خبرې کې لذا اعراض غیر باقیه اچھا غیر باقی شو او تصحول حاديش پر حرکت او سکون تصحول او دا ایا چې دا محل د پد پر حرکت او سکون قائم ده کاند کې نو د محل د خوا دې سر کنه او محل د خوا دې نو دا پدې دا دا دا پدې دوه صورا کوبرا صد کوبرا دلاین دي چې دا هم ازهما حادثانه دا بس راڅشه دي حدیث دي نو دا پګه باندې دلیل دی چې د نیو دلیل دنده شمه خو دلیل ولود بل بل دلیل په ولایو چې په وشه ا عدم ادم الحقا ثابت کړ سمیت کړه او ادم الحقا چې روغ اې دا منافقه قدم سره زکا چې قدم چي دی دا منافقه چا سره دی دا دا یو ادل په دا زادت په دلیل حالا انه من الاعراض وهي غير باكيات بل ولانما هيت الحركه لما فيها من انتقال حال الى حال تنتقل المزبقيه بالغير دلیل با حدث ده بهش دليل په چابندې يې په حرکت باندې يې چې حرکت څه ده ها حادثه څه حرکت څه ده حادثه حادثه څه ده پدا کیم دليل ده اوبن دل حرکت حقیقت څه حرکت څه انتقال من حال الى حال د یو حالت نه بل حالت ته انتقال کول ده ته اېچ دې و حاله بل حالته انتقال کول دا حرکت سره نو د دوهم حال چې ده په طریقې ته تدریج سره په طریقې ته سره لکه مثال بتو یبدي ساړې دی یو نو دا شواز حرکت وروه بدایي بشي دی و بل حالته مونږ کې په طریقې د دوا سره حالات نه بل نه غیر نو دا دوام حالات چې و حالات چې ده خور دا غیر دې حالات ته برودته ولاو نو مسبوق بال... بالحاله الاولى اشو کمه جې اول حالات په مخ شاشه کنا او په چا باندې چي شې بل مخ شي مخشي مسبوق وي ا په واښو نو نو دوی باندې څنګه ولئن ان ولئن ما هيت الحركه لما فيه من انتقال حال الى حال تقتضي المسبوقيه بالغير دا تقازات دي کو چدي مسبوق بالغير وي هو الازليه تنافيها او یوشئ چې ازلوی دا منافعت لري مزبوکنه دای مزبوک په بلشي سره نشي ګرځي پتہ نه بل شي نشي متدای نشي بشکه دای نو څنګه کای دی نو شو نو پاته وړه د ج حرکت څه ده حادثه خو چې حرکت حادثه څنګه متوجه شي خو سکون ور سره څه شو ا حادثه شو ځکه د حرکت د سکون په میان کې خو یته قبول تزاد د ادم مل حركات ځکه مې شي یته کابولې تا کابولې تاسو چته در غوړي دواړه موجوده اصل حاضر پي چې دواړه موجوده وي پدې په بل دی بل په صفات سره متصفه ګرځي شي او نشي ګرځي کچېره یي دی غیر بل اوجدي په صفات سره متصفه ګرځي دی شی ميدات اجازه چې نشي ګرځي دا اجازه سره حذکه ما حل صلاحيت بل دي غالو رو مې تزاز او قانون بیا اجازه سره نو د دې مې چې تا قبولې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 تکابل ادم نو یوودی وودی ول سره او محل د ادمي صلاحيت د لاري د موصول شي په چا وجودي او وجودي باندې دمي کنه نڅه کنه نو حرکت چته سکون چته ادم مول سکون چته ادم من شانه ان يكون متحركا پښه او حرکت فر انتقال من حال الى حال نو حرکت وجودي شه خو سکون څه عادمیش عادمیش ځکه عادمو حرکت څه سکون ته کوم دي چا او دې حرکت کومو ته یت چې حرکت خو څه دا خو مضبوط په حالت اخره انتقال من حال اله کنه دا خو قادر ته سره څه ای څه سره بل ول حرکت ف هي على شي على تک قضی تکضیه کا تفرید ہے ہا تکضیہ د ہے تکضیه معنا تیردل پ تیر جاری وی راون راون مشہ ہا وعدم, وعدم الاستقرار او دا خبره عدم الاستقرار انها غیر کارزات دا کارزات خو نه مدته ر دین کوي حرکت اس راون راون مشہ شا نو یس وکلو سکورن اچھا نو تکازیو ادمه استقرار چشن اته نا زمشتنا نو چې دا مخشه تیر ده د خلقت ترشه بلغه دا مخلسه شونه هیڅ ما ادم شاو شو امه ادم زکچه خو چې وې زدا تیرشه ورته به بل, بل حالات ورغای نو څه په وشه امه مخشه ششه زکچه په چفر ادم له حکاسه په ویشي کدم چې کتلای زکچه قدم ینافل نو دخ به تکازیو ادمه استقرار نو حرکت ششه دا حادثه پدش سكون وکل سکون فهو جائز زوال هر سکون چې دا زوال دی هر سکون شدا جائز اده شدا د څه شي زایل نشي ویلي ځکه کل جسم فهو قابل للحركه بضروره هر جسم شدا صلاحيت شتا چې د حرکتو هر جسم قابل دي چې د حرکت دی حرکت دی بضروره ویني مې ځکه ان ته کال بل حال ده د پښستا نو هر جسم چې قابلیت حرکت شو نو حرکت پښه ممکن څه کنه شو حرکت پښه څه شو ممکن, ممکن شو مم. نو چې حرکت پښه ممکن شو نو سکون هم ممکن دی سکون څه دی ویلکه سکون پښه ته زوري وبلي واجب او وبلي خو به حرکت ممکن نشه دا ممطنه نشه حرکت نشه ممطنه نشه او دله هر جسم ممکن دی چا الله حرکت ده وینې مې زدنه حرکتین اكو د دې خو سر دا فوالا صفه چې دا فارق له فلاس ده د یوه حرکت کوي دا مشه ده حرکتکو دائم حرکت ا م ش حرکت په حرکت سره دا, دا, دا, حرق... دا د مناخد... ور دو دود د حرکت او د فارق او د فلاک څخه خود دا غ مقدار د د پراته د مقدار د حرکت غا دی د فلاک او د فلاک نو د حرکت ممکن دی کنه به ضرورت به بدل می شي و نه کوي پس تر کې وی دی چاله او ته راځي یا بد لوتشه اې جې مته ناتوري ته راغای اره زرا اونې ته حرکت ممکن دی کنه او حرکت شي ممکن شه نو سکون او او سکون پرشم ممکن دی او چه سکون پرشم ممکن شنو صلب سکون پرشه ششه خو خبر ابي کنه ادمه سکون هه ششه ممکن زګه حرکت ممکن بل او سکون پرشم منتنه بل سکون پرشم واجب بل به حرکت ممکن نشه حرکت منتنه نشه خو حرکت ممکن ش ممکن شنو سکون ممکن شنو صلب زوال دی سکون ته او چه پچاس ز دیور زوال ممکن ش نميس فل خال چې زایلو له خو ته <سؤال> <عليك> هذا <سرقة. سؤال> كل سكون فهو جائز زوال كل جسم فهو قبل الحركات بذره وقد عرفت او ذات موجب لان ما يوجد عدم وهم قد موجود يقع عدمه جائز بكدمه ممتنذا ذلك قد ينافي العدم غير <سؤال> <سؤال> صحيح انا ماذا خبر حضرشاه ومم الملكه الثانيه دوام مقدمه مش اعيان حديث دي. اعيان تصدي حديث دي. مشته تاسویری چې آیا عالم چې دا یې ول عالم جميع اجزאי ول عالم جميع اجزאי اذ و اعراض وكلهما مشته تاسویری کړه نو فال او ست وي مقدمه مخې جوباله هر وو چې اعیان سره حدیثی ده جاي كده واعمل مقدمه فعلانه ما لا يخلو عن الخادث لو ثبت في العقل لازم يثبت الخادث في العقل يوجد ايان ذكر حادثه ثم حاله حوادث وهم قلنا ده جسم نشا حركات وتسكنات هر شان ايان محل تشا شان يقيانوا که عیان نه نکه قدیمی که نو لازم شي کدم د خوادیث که عیان قدیم شیم و پازر شیم نو خوادیث و تشویم ته و او آو قدیم بیده آواروز و خرکت و سکون دی کنه نو دوی بیسه بیده وقمو بیسه سبیتا کلیو چه آرازو سدی خوادیث دی پشکنه ایس سرنگی عیان چه قدیم کې بیا سره سرخ قدیم رسیو چه څکه عیان روشی په ازرشه او زمنا ازل دمنا چې غیر مزبوق بل ادم په جانب المزی په جانب المزی شپدمه ادم نه دی روانه کدا <تصفيق> عیان روشی نو عين خو به غیر به د مخال د حوادث <تصفيق> نو د حوادث عارض دو په شبله کدا نه په شبله نو عیان مخال د حادث نشه ومیشو د څه بتکړی وجه دا محل دي حادثه چې دې په محل او کته یې چنا محل دي حادثه هم بي له او قاضي بي یو سره قاضي بي څبیل حادث بل کدم حادث سبب کړی دي نو څهاراس حادث بل او د دې محل دی حادث بل هو عین سره څه حادث ځکه چې که عین حادث نشي او محل دی حادث بل نو کدم دی خوادې سره کدم دی څهارو غای د خوادې ځکه محل چې قدیم شو. او خوادې په حاله حرکت و خ... و دی شينه عوارض عوارض مشهال دي خوادیس مشهال دي حرکت او ذکر مشهال دي نو دای چې دی نه خلګای نه شي ودايت اكاديم بلهوت تقديم ديشارويه قدم ديشارويه ده خوال ما لا يخلو عن الحادث الا ثبت في الاذر ده كبازل شيء في الاذر ده حادث بازل شيء وهو محال ده خلاف المفروض مش خداد بالكل جده ازلي النبي حديث دي بخصوصه بس بدلائل اعتراض جيهو دخبرها يتول العالم بجميع اجزائه مقدس بجميع اجزائه واجزاء ببيان كل تقسيم قد باقسمت جسم او جزء او تقسيم جسم دي الدراسقه جدا تدعو الغير العالم بجميع اجزائه صحيح کدا علم پدا ششې مونخصره چې چا چې مونخصر شي اعیان او عارض بیا اعیان دی په دغه ایام چې یا جسم دی یا جزء چې پدا شې مونخصر کې به وې ته داوا تش زه د تصبیت کار چې اعیان وي او جسم او غاو نوي جزء لای او محل چې و نوي د حوادث نه یو والعلم بجميع الزي الداواد سي دا داوند سبتي والعلم بجميع الزي زودي درجي زنه اجزاء بيد علم او بيو حادث نوي صوي فبش کنه اي دال اي والد ترز دا انه في الجواهر والاجسام يخذ دا دايز دليل نشتا چ اعيان منخسره بيد جواهر او اجسام عين خطد با قسمه کایم بری کایم بذاتی ته جوهر و به جوهر یو جسم شو او بل جزء لاي ته لا، جزاش لا، دایي جزدا دلیل نه مان دبه دل دې دلن نشتا او بل دا مان و اينه يم وجود ممکن یو کوم بذاتي ولايكون متحيذ اصلا پرځکنه او بل دمن دې دل از دلیل نشتا چې داس نشي کېد لاي چې یو ممکن موجود شي بذاتي ولايكون متحيذ اصلا او د پر داتنه حيته ادگی پپتلامندی دل نہیں تھا بلکہ زوئی داسی آیا چ ویو یو ممکن ممکن نہیں یا کوم بے ذات ہیوی او عقول ونفوس المجردہ اللذی یقول بها الفلاسفه لك عقول عشرہ او نفوس مجردہ اللذی بها الفلاسفه کہ قول چکرے ہاں نو دا عقل عشرہ چ دی دمس سبیل ممکن بالذات بھی دی ممکن بی ذاتی بھی دی اچھا تا مختاج دی ایلت واجب تلاد آئی ممکن بی ذاتی او سارا دی دی چو متحیض دي دی او مکانا نلالیسا پخابر اپنی کن دارنگ نفس نتے که کسا نفس مجردہ دا نفس اعیان دی دات سرحی دی ہاں اعیان دی دانا جواہیر دی يوزي لاي تجزاء او نجسم دي مراقب دي دي چانا اجزاء مجردات دي. مدانو مردی مجردات دي. او سراد دي چه ده قايم دي موجود دي او خيزي نشتا متخيز منحو مصر كريوان چه مكاني بيو چه بي اشرا خسير دع نشتا بخبرات كشتا دعين دعو نو د طولک دعوا چې عالم بجميع ځایې هې دې پر دې جو حثد جو بیره چې میر مدعا خودس مسبته وجود من امکانات ول عيان المتخيل والعراض زقعد له وجود من عارض دائمه علامه بینه المتولعات متولا مخروي می جواب ده کی وې چې میر دوا چې میر خودس سبتوی په عیان او عراض شي نوع عیان چې موږ خودو سبيته وی دغه نه موږ هغه عیان وخلی چې ممکناتي او وجود دي چې دای کوم ده هغه عیان وخلی چې متحيز دي او اعراض او اوسه وجود یې ثابت دی دای ثابت دی په دالایر سره وروغہ دتچې کوم اعیان وشایې مش کسه د ایګی اعیان خود څه به توي چې ایګی وجود د مش سره ثابت هداي دی ممکن او وجودی ثابت هداي پر دلایل سره پښه مش ثابت او دوس چې هغه سيتي اش سنبي اوجوزه لدی وروغہ کوم اعیان توشایې دریسټ کې د کوم اعیان توشایې چې عقول دي او نفوسه مجردا دا د سره نه کته کوم د دلایل پیه ته څه د دلایل خو دي الوالخدلای زړه انه ته ام د میمخصه راي دي زکات دلیل باندې تخ خپل اچ ته داوا به څه بتوي ته خپل سره چې تبر د خبر به سنکه عمل د زکات ته صدر د د خدای سره هغه د دلایل سن دي تام دي له د ايګي اعیانو ثابت کو چې غوډه وجود یې مشه نڅدای ثابت کړی جواب کی کینه الی جواب باندې مدعا چې میر مدعا جد خودوسه ما ا عيان خودوسه بتوی سمته وجودو چې غو وجود خدای څنګه منان ممکنات وهو العيان المتحيزه ا عيان خير شد ول اراض ذکا ادله د وجود د مجردات غیر تامتن دسن دي تام دینه علامه بو جنا په متوالات تکد په متواله شد ددلایل خباری مجید مده اطراز خو بل اطراز خو اصالی انا ما زکر اللہ ادلوالا خودو سے جمیل اعراض موڑا اطراز وردیش چه طبیعه چه اعراض حدیث دی او اعراض و قیم بالغیر او قیم بالغیر سکتای او دا عیان دی خو اجزای اللہ تا تا جزا دی یا جسم دی دا یا قیم ما کما بھی بھی پر قیم دی نو اراض څخه موږ حرکت او سكون میو تاسو ته وایم چې په داش زنه اراض بل مشاهده غادي لکا زو بعد ظلمت یا حرکت بعد سكوني خپل عام سم ثبت کړه او زنه بد دلیل نو دنه اراض حادثه نو چې اراض حادثه ایاں ور سره تشو حادثه د دلایلو ورکړه مده یې چې دغه نه خو صحیح ته اراض حادثه دي په دې سم پر کایم به اګه خو دوستي اګه عيان سم سر خو دوست داس عيان چې ا دی دی پر کوم عراض اف، ثابتي اګه اف، عراض خو دوست تنه شه ثابته ولای اا تنه شه مې مولا چې اګه عراض دي حدیث حدیث دی ځکه دلی ندی ادم شادل ندی نا لك کیم عراض چې په فالق پر کوم افلاک دی افلاک پدا پر کوم عراض عراض لکه زو اادو حرکت تا شکل دای دا سمشت څه دال دلی نه نه په شي سمشت څه دا پتانګ کید د ارا څه په دې پر قائم دي په د عین پره په د احسان پر جسم فلکی دي په پرچې کې ار ارا څه قائم دي د خودس خودس له ده سره ملګره نو چې ده خودس له ده سره ملګره ده د عینو خودسه مرسب ته ولا ته خودس د عینو خودس ته چې اراس قائم دي به ته چې اراس قائم په عین سره خودس د کائم کنیم چې اراس څه دي مې کډرنه سره دي دا دلیل مده تبع عين حادثه ګرځول کنا نوځو درو شای چې عينی پاپر ارا سبيته و ارا فودوسوته ثبت ثبت تابع نشي ځکه چاله چالو دي نه دي هم شای درو چې چا پر قائم دي مې عيان هو نشول حادث دې بده کې دي بتغتاز وجو الاعيان ټول اعيان دي دا حدیثه ټول ارا سدي به جميع اجزاء دې ولاو دکیم دلاج ذکر شوی دی لا يدل على حدوث جميع الاراض ملي از مين هدا کزن د د اراد نه ما اغه اراد لا يدل رقم المشاهده چي پم مشاهده سره حدوث ادراک نشي کو ولا حدوث ازدادها نه دي اكي ازداد حدوث ته ادراک راي شي چي اراد کيم ازداد دي كل اراد القائمه بي سماوات لك اراد قايم بي سماوات من الازواء والاشكال والامتدادات ذو اجو شکر ش امتداد ش طول عرض د پس تر کوم نه ميني د په تخفيز اديزه مش په جرانګینه مالین دي کوتیه ما رنگ د څیک سره رنگ د د مې دلې دي نو ما حرکتین اندل نه نو طول عارض عمر نو ویس دا ته په څنګه هو خدوس نو چې نه ثابت نو د عارض قدیم شول خدوس ته نو دا چې پچا پر کایم د عیان ته شول او طول چوال عالمو په جمیع والجواب إنه هذا غير مخل من العرص دان امير وغرسته اس نكسانه دان امير وغرسته اس نكسانه ولي ذكا عيان خدوث دا, دا مستدعي دا, دا خدوث اعراض عين مده تثبت عين چه دا دا, دا حدشتا ولي دا محل حوادث دا. او محل حوادث بخاركات و سكون چه حرکت و سکون زوینا زوء و ظلمت زوینا پستر گی چه زوء بعد ظلمت حرکت بعد سون دم پستر گی ولی جه خادیستی نو پچه منی آدمی سبی کادی و پا چاش آدمی دا آدمی لخی که من پا دلیل سراته سکم نو چه یور می پداش خدوز سابید که او د آیان خوی دا گینا خالی که دلائی چه که عین خوی کون ننشه خد دلائی ع છત اي કون تشતેય ખુસુલ ફિલ મકાન ખુસુલ ફિલ જમાન નુદા અયન چی وی ખુબ કાયમ બિઝતેહી તા નહી કાયમ બિઝતેહી زعમે કે કાયમ બિગેર وي હયઝ وی وی نو اد نو ده હયઝ શેકે દલ خدا કવન સમ ده ખુસુલ ફિલ મકાન નમકુલે દ અયન દાય ખુસુલ ફિલ મકાન આય અચ ખાસિલ જતે ખુસુલ ફિલ મકાન દવજના યે ખુસુલ ફિલ જમાન દા તમાકુલે દ نو د 51 هون دي خالي یو جسمونه دی خالي نو چې کون نه نه ښه خالي نو کدا کون مزبوق په بل کون سره او په بل انشه خو په دغه مکان شخو سکون شکانو او په بل مکان شوبیاڅه حرکت حرکت شون نو هر عین چې چیرته عین دی دغه حرکت او د سکون نشه او حرکت او سکون متباینه بیان کې دتې حادثه نو ما خل خدای حادثه کنا نو عیان میور چ ایان محدوس رو پدا شخ افلاک رو غدامه صوبل ځکه د حرکت توڅه کو نه دی غالي یور چې خودست ایان رو غای اعراض خود دو خدس دو خدس با خود څه شول حادث شول ځکه اعراض قیام بهر بغیر نه کېدای شي نو کما حل حدیث شي او عین حدیث شي او اعراض که دمشي نو لازم شي وجود اعراض بغیر په کما قیام رو شي قائم رو شي په کما به وي نه به څه شي تہ جہ عراز قدیم ویله هو داس وخت وی جوړ د عین دی عراز به شبره قائم داس کړئ به ریسه کنه روید پرمید جوکی سا چې ان ھدا غیر مخلم بالعراز ذکا حدوث اعیان یستدئ حدوث الاعراز ضرورتا د بالبداحه ویله لانا د اعراز لا تکم الا بها د قائم نګری مگر په شبره قائم په اعیان او اعیان مخالست ثابت کړل نو عراز خد بخوزه کاګر کا پسترګه منه دی لدیه ایسا الثالث دريام اتراز ان العزلة ليس عبارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم موجود الجسم في وجود الحوادث فيها ولهو عبارة عن عدم الأولية او عن استمرار الوجود في أزمنات المقدرة غير مطمئة في جانب الماضي مخروضة تيئي تيئي تيئي خراكات و سكون تيئي نوعين ورسالات حادث رأي لكذا محل حادث رأي او محل حادث وسوی حادث وی کانی ویلاځو شکه قدم دی حادث قدم دی خوادث بالکل ک عین ک حادث نشی او عین خددی نه خلک داینج نو خوادث شي او خوادث پازل شروع شي نو قدم دی خوادث زوغای قدم دی خوادث سازل ته خوادث زوغ نه نو د د قدیم شي او او سکون دا شي د قدیم شي ازلی شي او دا حرکت سکون دا او د ازلیت څه ده دا خاص مخصوص خلاص نه ده دا مخصوص ځین نه ده چې د تا چې یو ر عین ورناوتو سودا او ارځ ورنوازي او چې دا قدیم ژوند او ارځ پښته شول قدیم قدیم شول بلکې د ازلیت سمره دو چې ادمه سبه کا فی ازمنه الماضيه چې په مناز غاب زمانہ ماضی ش پدښته نه ویل غوا ادمه سبه کا نه دا د ازلیت مرادو ددا زل تاسو او د خصوصه ارازه د خصوصه ارازه زمانه حرکت او سکون زار دغه غنوا جزيات وکړو جزيات چې د کم د حرکت او د سکون دي عادیوی حادثوی او عین د قدموی ټیک تو او سکون مطلق یو کسا یو جنسه حرکت ده یي جزياته یو جنسه حرکت ده یي جزياته جنس تقدم شي جیسه حرکتات او تشی جیسه سکون ده تشی او جزياته نو داست اوشي چې عيان د قدم شي عيان ده تشي ازلي ده شي ازلي ته من عدم مزبوکه بل غير في ازمنه الماضي او يسحرکات سکون ده بیا حدیثوي په اعتبار دي جزياته سره حدیثوي او عيان ده قدم وي خودستي حرکت او سکون مستمر زموږ خداسي جلاره انسان د کوم وخت نړۍ دی د ادم علی سلام د ته رو به ادم علی سلام په وخت ته وسه انسانیتستا اجزا افراد نه اوس افراد خودسته خدا وخت سبي په دې شکران کنه په دې نو دانګ حرکت مطلق حرکت او سکون دا په ځل شداوی سره په ځل شي چا هر جزي حرکت به تک چی جزيته موجوده ورته حرکت په بل جزي روګه بیا د شبد نو حركات جنس حرکت او جنس سکون د څه د خو جزيات داتې وی حادث وی نرز د دوا بدل من پښته اعتراض نه اعتراض لري چې عزل چې دلی صاحب عبارت عن حالت مخصوصه د څه معين واخونه دی خاطر يلزم من وجود لسم فيه چې پښه جنس مو ویش وجود د حوادث فيه پښه حوادث هم بل هو عبارت عدم الاولویات آدمي اولويت چ مقصد سنوي اوليه نه وي يو او عن استمرار وجوده يا ازليتشته ها استمرار وجود في الازمنه المقدره اغه مونچ تو فرض کړ دي غير متنافي جن پوه شي او معنا دي ازليت الحركات چ حرکت ازلي دي الحادثه چ جزيات دي ها اے وماناد ازالیت حرکت حادثه حرکت حادثه د جزیات حرکت دی اے د حرکت جزیات دی چې حرکت چا شو دی عبادت شو اې چې متناوی من درسی پر د حرکت یادوست نوستای د سکون د حرکت جزیا حادثات دی اې د کی ازالیت منا انهم ما من حرکت الا وقبلها حرکت اخرى لای لا بدايه نو دا مقصدا شو چدا جزیات د حرکت د اعراض د جزیات او د سکرات د حدیثی او د ازلی د د تشیص ازلی ازلی د مننه چې دغه جزیات ازلی شون مقصد دا چې دغه حرکت نشته مگر قبل حرکت اوخرا قبل حرکت اوخرا حرکت نو حرکت حرکت حرکت خو رو غي نفسي حركات خو څه رو غي نو جنسي حركات څه شه ادا کریم شي او چې دا کی تدلیل څه پېش کاوی چې دا حدیث دې پستر کې وینې بلبا دا آوینه چې دا د کمه حرکت جزيات د جزيات حدیث دې قدیم وی نو ازريه ته خواد او نو خودست ای عیان را عیان د قدیم شي او اراضو د څه شي حدیث اځبله خبرمو د څه شي نو پرتې جوو چيني حساب دا کارو چې جس خپل وجن نه لادي جس په شي جفرت حدیث او جسور ثلاثه شو حدیث اته نظر استهکه مخ انسان وو انسان وو وجود د روپانه مخ نه لرو نه لرو پتاواله چې انسان مخشه نو خو چې ادم انسان وجود لارینه بهیر بجانا به به جزيات افراد نه موجود شي خو چې جزيات شو كبير فصل الخيرج بأنفس thumbnails all live in the same place فقد قد رأينا الحادث أ challenge و capacity اس renamed وهذا يعقون مذب الفلاسفة ادام ما ذهب فلاسفه دعهم يسلمون او يدد تسليمين ولا شيء من جزئيات الحركه بكريم جزئيات خيه نبي كريم ما في الحركه المطلقه خبر مطلق الحركه المطلقه حركه شيء هو الجواب انه لا وجود للمطلق الا في ضمن الجزئي والمطلق غير انه موجود मगर فلا يتصور قدم المطلق ان قدم ده لا مع حدوث الكل من الجزئيات او جزئيات حادثه او خام هذا مطلق شيء ذاك مطلق بعير بجزئتنا موجود نشو جزئيات وشکره دبل وروی سيد پرغه خوشته جی ها یوه منټ به نه پسته په راځه په